Hori da, oza, kontuan eukita hor jarraituko dugu la, oa emendik e, denbola deixen eta gainera udal gobernuak gure lana hon hartu eta, eta, eta txalotzen duela hmm. e, horrek ematen den lasaitasunarekin. Pizkat arna zartu eta eta berriro jaio hona prestatzen hasi gara, buru belarri, e, ja horrentxe datorrenako. Ba, haziginean gudaletxarekin e, biltzen eta plenora juten eta e, erabili genuen izena edo leloa izan zen lakasita berriola, berasoako hitz hori erabiliz, eta horrekin jarraituko dago pizkaz jaion hau esaten lakasita kanakao geian jarraituko duela eta hori ospatzen batez ere. E, Kamialan latxu lapotra eukiko dugu eta gero zura, jan eta mm, txeka, koiot eta txiko tornado, uste direla hola eko eta gero bukatzeko bidei jainerea eta selecta da bunda eta <hieres> okay. ezkaintza <gustien> da eta <hieres> buster detan Moskun elkartuko eh, gara eta eta pixkanaka, pixkanaka, karameia dekoratzen jungo gara eta denak elkartzen de la lehan, da kasita erontzaterako gara.